бо йому ніколи не бувало замало світла, лише забагато темряви. Чоловік за дверима так і не дочекався відповіді, постояв ще трохи, потім увійшов і причинив за собою двері. Був зовсім не схожий на лікаря, кремезний, десь під сорок, підстрижений під їжачка, з такими, ну, добрячими вусами, і сережкою у лівому вусі. Одежинка його складалася з чорної майки і спортивних штанів. Гарна така одежинка, промовиста. Буквально кричала вам до вух, «Ні-ні, ви не подумайте, я не з базару, люди добрі, я із фірмового магазинчика». Спогадалася байдужа атмосфера приймальної комісії, і твердість асфальту під його крижами на дорозі. Між цими фактами заліг морок якоїсь пізнаваності. «А як ви почуваєтеся?» – порушував мовчанку лікар. «Професію мав таку – цікавитися самопочуттям хворих. Але Андрій себе хворим не відчував, дещо схибленим так. Дуже добре». Амбал, певно, змучився і махає кувалдою не так хвацько. Амбал? Його брови здивовано поповзли вгору, але вчасно зупинилися. Я й забув, який оригінальний тип мислення у сучасної молоді. Він приречено поглянув довкола, аж надто оригінальний. Господар кімнати справді володів неповторним баченням сучасного інтер'єра. Усі стіни, стелю, шафу, двері, стележі, комп'ютери, колонки обліплювали зображення песиків однієї породи. Вгадаєте, якої? Саме так, бультер'єрської. Є така порода, мила, добра і симпатична. Тут мешкає фанат. Виразно проступала крізь плакати і журнальні вирізки. Руками бажано не чіпати, якщо вам не все одно, скільки у вас пальців. І багато підігріпалу вони споживають, чемно, поцікавився Андрій. Не те, щоб йому дуже кортіло одержати довідку про собачу дієту. Йому вистачало б знати, що цих песиків тримають нагодованими так ситно, що вони навіть кихтим не можуть рухнути. А для певності із гіпсом навколо щелеп. «Ні, він не боявся собак, зовсім ні, просто деякі дресирувальники не викликали довіри». «Вони?» «А, ви маєте на увазі? Ні, ми не тримаємо тварину, дочки алергія, цілком, можливо, на шерсть, тому ніяких хом'ячків, собачок, котиків, ецетера. Але мій син цього не хоче зрозуміти». І лікар замислився, видно було над чим… Андрію теж було нечим чим поразмислити. Йому див'ять з гаком. Він потайки від мами, пакує кішку з п'ятьма кошенятами до ранця і рушає за міста. Повернувшись, він застає маму у стані тихої істерики. Вона до вечора ходить у нього по п'ятах і повторює, що він убивця. Він може пояснювати, що ще шість членів сім'ї їм ніяк не пригодувати, але мама і так це знає. На ранок вона довго просить вибачення, але йому від того не легше. Кошенята тихенько попискують, коли він зупиняється на березі озера, не озера, а якоїсь великої баюри, і виймає їх зранця. «В машині ви були значно говіркіше», – піймав його на березі цієї баюри знайомий голос. Андрій стріпинувся, бо на нього втупилися цупкі сторожкі очі. Треба бути обачнішим. Славко каже, що з підвищенням температури на один градус частота обертів мого язика зростає в 10 разів. Зараз я вже вистих. «Ваш Славко медик». «Психолог. бажаючи що всі хвороби від неправильного психологічного настрою тільки рак легенів від сигарки. І тому він не палить? Хто? Славко? Ви ж лікарі самі постійно торочите про пасивне паління шкідливіше за активне».